Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Katika darasa letu la وندلها على كلام العلامه اه السخاوي في اميه علم الجرح والتعديل تkiwa ketika رساله تصنيف رد تصنيف الناس على تصنيف الناس على منكري تصنيف الناس على منكري لشو انديك وانا فضيله الشيخ عبد السلام برجس ابن ناصر آل عبد الكريم نا تمسما مباحث كثيره فوق <تصفيق> نيما منغوني علم الجرح والتعديل التسميه يجب أن يكون مطابقا للمسمى ان رسولنا ليس السلام القاب تنيم عن الخروج ان نقتدل الكتاب السنه ما ليس في هذه الامه qablahu aqwalus salaf fil firaq qablahu amthalatun litasnifin nas qablahu tasnifun nas hakun mabtil wa qablahu kathratul ladisin al yawm lil basah lis sunnah wa khataratud zalif qablahu tamassuk bis sunnah madahir madahir al wa ma thalik haya ni katika yale ambayo nimefundisha hapa na soma haya maneno Sakhawi rahimahullah ta'ala yaamati an wa ta'dil ilikuwa ni katika kuonyesha uhusiano baina ya ahli jina la tasnifu jina hili radd ala munkir na haya ambao walikuwa ulama ulafiyun katika za na sima neno tu ya Imam Sakhawi rahimahullah ta'ala bali na wanawashuni wengine wameongea maneno mengi yanayohusiana na umuhimu wa elimu hii ya al wa at-tadil lakini huna munassif rahima taala aliona alete maneno alimamu sakhawi kutokana na kile alichokiona ni munasib katika katika risala yake na منين قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى لهو يشير يشير ketika نقطة ان انسمى فاذكر اليزال بغيره مما يصلح او يكون مبتدعا فاسقا ويرى من يتردد اليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان بياني حالي نا قبلها قال سما الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحه ولا خساره لها في روايه هي الهله في ذلك كونه نصيحه الحكم يدور ما لاته وجود الانسان كما ذكروا من الاماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبه بل هو نصيحه واجبة تكون للمذكور ولايه لا يقوم بها على وجهها اما بله يكون صالحا لها اما بان يكون فاسقا او مغفلا او نحذ ذلك او ذكر لزله غيره ممن يصلح أو يكون مبتدئا أو فاسقا ويرى من تردد اليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله وعلم بيان حاله haya ambayo tuliyosoma hapa katika yale ambayo aliokuwa akieleza limamu stakhawi katika kuonyesha ahmiya tu hadhal muhimu wa elimu hii ya jarh wa ta'dil watu ambao wanatajwa katika jarh na anataja kwa nini kuna watu anataja kwa ajili ya kubainisha hali zake kama elimu ya jarh wa ta'dil ya, ya jar, ha, ni nasaha na laa katika riwaya na katika riwaya yani al-illa zalika kaunuha nasiha so, ukiwa mtu atakwa amekosea mathala akajeru hiyo anakuwa amenashiwa anakuwa amenashiwa na wala katika ile jeraha maana yake yenyewe na kuna kanuni inasema ina, ina ina ina ita, al na adam itakuwa haipo na al kaida ulama ha, ana wametaja maeneo ambayo yanafaa watu kutaja yale ambayo mtu anayachukia. Ana wametaja maeneo ambayo inafaa mtu kutaja mambo ambayo watu anayachukia Na wala hii jambo haliitwi ghiba. Kwamba mtu amesengenya. Eh, ha? katika yale maeneo sita. Ambaye mtu mambo ambayo anayachukia na wala haitwi kusengenya bali inakuwa ni nasiha ya wajibu nasiha ni wajibu msalan mtu akiwa na uongozi ambao tumetaja yaqalu madhkuri walaya la yaqubiha ala wajiba mtu wa mfano wa wa na uongozi ambao hausimamii au uongozi jinsi yanavyotakikana. Kwa maana bi yakuna salihan laha ama bi an yakuna na nao sawa sawa, au, nifask, au, maghafal, au nahidali, Atatajwa ili au dolewe mtu mwingine katika watu ambao wanafaka simina au mubtadi ana fasik au mtu anaweza akawa mtu mzushi au fasik wa yala manitarajadi kisha wewe uko naona kuna watu wanakwenda kwa yule fasik au yule mzushi kwa ajili ya kutafuta ilm na wakhofu alihauududdarr min qibalihi na watu akawa na hofu kwamba watu hawawasomeshe watu Madhara ya tarudi kutokea kwake na watoto tajua elimi ya bid'ah ah nasema fa ya'lamuhu bi bayani halihi Thawa. tabidi ilimuhu, amtambulishe kwa kubainisha hali yake watu wawezi kujua kwamba huyu mtu ana shida ya bid'ah wa watu wasiende kusoma kwake sawa taathirika na zake hao wana shida ya ufasid uovu watu wasiende kusoma kwake kwa. ndio anasema yaltahiq bidhalika almutasahil fil fatwa katika watu ambao wanaongezeka na kuungwa katika watu wa sampuli hiyo ni mtu ambaye alikuwa na tasahul ya kutoa fatwa mbalimbali katika mambo ya dini au tasnif au mtu ambaye alikuwa na tasahul ya tasnif au ilahkam mtu ambaye na tasahul katika kuhukumu au shahadati au mtu ambaye alikuwa ni mwepesi wa kutoa ushahidi au nakl au kunukulu maneno kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine au il mutasahil fi mtu aliyekuwa mwepesi katika kuwataja uh, wana kwa ubaya au uh, firishai walirtishah uh, au mtu fasik ni mweta sahili katika masala ya kutoa rushwa au uh, kupokea ehma uh, bitaatihi lahu ehma yeye kutoa hiyo uh, rushwa au uh, kupokea au ikrari alayhi ma kudratih ala man'ih au watu wakatoa wakapokea mbele yake na yeye anaona akakiri hilo asi wakatazi hali ya kuwa anaweza kukataza au akli amwalil nas bil hiyal na hiyote ni mifano ya baadhi ya makosa ambayo yanaweza kutokea kwa mtu kwa Kutahitajika hii hali ya tasnif kwa yule mtu kutokana na yale makosa ili watu watajua au kula mali na waliftira au kula mali za watu kwa hila na kwa uongo kwa hila yani hila mnafahamu eh yani kutumia njia sio kwa sahihi uongo kwa danganya watu ha, mtu anasema hichi ni kiwanja changu anauza anakwenda kwa mtu mwingine asijue kama kauza anamuzia tena wakara kwa mtu mwingine asijua kama anauza anamuuzia tena na anakuja kwa mtu mwingine asijua kama kauza anamkodishia baadaye kwa muuza kwa watu watatu na kuna mtu ambaye ana milisi sita atakaa pale kisha baada ya mesita amlipe tena hizi ni hali ambazo huwa zinatokea awil gasib likutu bil ilmin arbaadiha au ni mtu ana tabia ya kupokonya vitabu vya kielimu kutoka kwa wengine navyo awil masajid aw achukua vitabu hivyo kutoka miskitini eh inarbadhi awil masajid bihaitsu tasiru mulkan bihaitsu tasiru mulkan bi maana aw vile vitu kutoka kule msikitini vinakuwa ni miliki yake yeye au ghairi zalike miharramat au mtu alifanya matendo mengine katika haram au ya haram, haram, haram. fakullu zalika jaizun awajibun dhikruhu li-hzarah dararuha wa hawa ya ya au nilazi ma kuwataja na haya ili watu waeze kujiweka mbali kuji na kujitahadhari na madhara yamto huyo na samaqala so rahimahullah wa kadha yajibu dhikrul mutajahir bi shay'in mimma zakarahu wa nahruhu nasema na pia vile vile yajibu yajibu ni wajibu dhikrul mutajahir kumtaja yule ambaye alijitangaza alijitangaza so kwa jambo fulani mimi ma huu katika lile alilo litaje. Yani mtu ameiba alafu akaja akajitangaza kama yeye ni mwizi Kwa watu ambao hawamjui basi mwangeje sauti, "Ala huyu mwizi." Sababu mwa sababu za kutaja kwamba ni mwizi, kwa yani sababu hiyo ndio kazi yake. mtu mmoja akasema, "Mimi mshirikina kwelkwel." Na mbona mimi nanjua. Mimi chezea leo kiri mwenyewe waadhi fulani basi pia ni waje ukutaja mtu huyo eh wanahwihi wa haya yaliyotajwa mibadi au la na ya, haya yaliyotajwa na huyu mibadi au pia kutajwa kana sheikhu na yani ibn hajjar ibn hajjar al-iskalani anasema yataakkadu zikru likulli hadha fi haqqi fi haqqi almuhaddis sawa yataakkadu dhikru na kuyataja haya kunakuwa ni kwenye nguvu ngu, jambo hili la pani jambo la kusisitizwa zaidi eh ha? likulli hadha kutaja yote haya fi haqqi almuhaddis katika hadith ya nani na muhaddith pomdakishakuwa na ilmiya hadith hu mlango unakuwa kwake ni mlango madhbuti kwa sababu huu ndio uwanja wake na yeye mtu mwenye ilmi ya fikih mlango wake madhbuti mlango akutaja ahkam lakini ya jarh na taadil na ilalul hadith ha ilal al ilalul rijal mlango ni muhaddithu na ndio anakuwa kwa madhbuti اما مساله الاقي dalam فنواكه يتعقد ها ما فهمه حسب الجمله هذه اتاكد ذك هذا في حق المحدث قال فهذا بيان لمن يقوم بهذا يعني راي ابن حجر رحمه الله فهذا بيان لمن يقوم بهذا الامر Sima, huu ndio bainifu kwa yule ambaye anataka kusimamia jambu hii. jambo hili. Jambo la tasnifu jambo gumu jambo tata sana katika jamii za watu wengi hawapendi huwa, tasnifu. Na sababu ndiyo ndio kufafanua watu ambao waliokuwa na matatizo na wale wasiokuwa na matatizo na kuwapa haki ya kile walichokuwa nacho. So, kila moja apenda kufanya kila ambacho ilichukua kizuri na hata kama hajafanya basi asifiwe nacho so, hawa watu wa tasnifa wa, wao wakaje na msumeno na katikati maana ukiwa na sifa fulani anakupa jina la sifa na ukiwa na sifa fulani anakupa jina la sifa na tangu huko nyuma ukisoma vitabu vya sunna na aqida utakuta haa, Ahlus Sunnah wal na sifa zao na sifa zao kwa nini kwa kwa ya masahaba Yeni masahaba kikundi chao kile eh kimemfuata mtume kikaitwa ni jamaah kama katika hiya rasulullah hiya agarki maana lafzi mbili jamaa wa maana jamaa wote walikuwa kitu kimoja hakuna sahaba mtu wote walikuwa ni kwa mansura imekuja nas najia Yemekuja nas na kinanasibishwa na kile ambacho kilichotajwa pale walinukraba imekuja nas kwa nini ahlul hadithi na kwa nini ahlul athar sababu wamejilazimisha na haki kwa muda wote walioishi katika maisha yao wakajinasibisha na haki na wakajilazimisha na hiyo hadithi ambayo ndani yake ndio kunatajwa haki wakaeitwa ni ahlul hadithi na kaita ni ahlul mana hawakufata matamanio sababu O, kama kwa matamanio ongeito kwa majina majina yao sababu kija katika upande wa katika upande wa watu wa bid'a pia kila mmoja aminasibisha Ima kwa eneo lilokuwa anaishi au kwa mtu aliyemfuata au kwa kile ambacho alichokuwa kila ambacho alichokuwa na katika bid'a tofaka kadaria wameitwa kadaria kwa nini kwa sababu walipinga kadari Jabariya ameita kwa nini? Sababu alithibitisha kadri moja kwa moja. Wakasema mwanadamu kamarisha karisha, al karisha. Kama vile kunyoa waku kuo ndege, kiko hapo pepe Wasumu analazimishwa afanye matendo ya nafsi yake bila kutaka. Ahlus wa wakawa masha'in kum hapa allah mempa mashi'a nani? Allah. na nani mwanadamu kama tashaauna illa ayyashallah rabbul alamin naam tunafanya hicho allah qulillahi mashi'a insani mashi'a allah na mataka na mashi'atullahi na ya allah yako juu ya ya. Matakwa ya nani ya nje kila utakachokitaka atarhakata kweli lakini lazima Allah atakite tena ndio kile lakini ha kadaria wa kafuta qadar na ha jabaria wa kadhibitisha nini qadar moja moja na akanyang'anya mashia kwa nani kwa kwa mwanadamu ko sumu kadaria mu'tazila wasil bin ata nitazala anshaythiman ya jina la yule ambaye aliyekuwa ni kiongozi wa al-Husayn al-Ash'a, Kulabiya, Abdullah na wengineo wengi katika Ahlul Bid'ah wamenasibisha ima eneo ha. haruria eneo hilo. Sawa, ya kile kitendo chao cha kutoka katika tayy Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardah rafidhah wameitwa kwa sababu ya maneno yao walayosema wa sa'id ibn ali ibn al ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an qamba nahnu na ibn ali na au rafudu, ya abu Bakr na umar ta'ala mengi kija tablighi kija nani utafuta utakuta bayanun Huhu ni ubainifu kwa yule anasikilamia jambo hili kullu si kila mmoja anaweza akafungua akaja aka, kifua akaja kufungua huu mlango sema mlango huu mimi na uweza utakosea Mulani Mulani Mulani Mulani Mulani so kila mmoja anaweza a, a, a, ka imbia katika katika na hili pia tumeshalitoa malahada huko kwa nini kama na watu kama ni jamaa bali watu hawatakii kulipinga lakini sio mlango wa wanafunzi wanafunzi wafungue kwanza masikio yao al so, ma si na yao na akilizao wasubi vitabu. Haya mambo alikuwa akiyakemea sana Sheikh Abdul Muhsin Habib Allah Taala Al-Abbadi alikuwa akiyakemea sana sima vijana shikieni elimu kwa sababu kwanza elimu ni nzito. Kusoma kwenyewe ni kuzito. Shughuli ya elimu si shughuli ndogo. Wala msikiti wetu unaoamini karibu 800 lakini wanaosoma mkapa ata 25 mfiki. Sasa kwa kumbe mtu agombane kwanza na ile akisha koma sasa hao waliopinda hata kama watakuwa wameshakufa atakuja kuwatahadharisha ili watu wasifate masaliki zao baada ya Ya kufa kwao lakini wakati huo atakuwa na bidhaa atakuwa na zile sababu atakuwa na silaha zinazo mfanya yeye aweze kusalimika kwa hili pia ukikosea utaulizwa mbele Allah subhanahu wa taala ambao kazi yako sema sema watu na ile tasaru mara nyingi ambao alikuwa nayo shabab ndio inawafanya hata wao kwa baadaye kujikuta wanakosea kile walikupatia kwao mtu mmoja mtu kwa haki lakini ndani ya kule kumsema akachikuta kateleza kaingia katika masuala mengine ambayo huenda yule mtu hanayo Nadini haitaki hayo atakokisha sevuseme uishie pale pale ambapo alipoishia kama atazidisha utakuja katika kile kiwango chapi nani ambaye anayeweza kupima hivi vipimo lazima awe ni mtu alikuwa na nini nabidhaa ili aina mahwa lil muhaddithin min ahli al ilm al jarh wa al tadil hili hadith ilm na pia kanuni ilm katika mlango لا وقامه يسيءك نكذيانز في هذا الباب كما نقول ف هو لا يجوز الا لمن توافرت فيه الشروط التي نص عليها اهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل اسا يقول جامل هلي يعني جامل جارنا تعديل يسوقوا قوا عليهم باو شروط مكملا شروط امبازو ميزتاج العلم في القائمين بالجرح والتعديل ميزتاج قوا عليه وتكوسلميه جامل الجرح ويقول رحمه الله بدت ذكر لكل هذا في حق المحدث لان اصل وضع فنه بيانا الجرح والتعديل ومن بذكره بذكر المجاهر لاي أو المتاسف بشيء مما ذكر يعني بدعة أو نحو هي ان هذل فهو جاهل او ملبس او مشارك له في صفاته فيخشى أن يصير إليه الوصف سنتهمه اردنا نقله في هذا المقام ولا به يكتفى من تعالى والتوسع في ذكر من يحق له الجرح والمدح والتعديل انا اسمع al-imam yan ibn hajar katika huu mlango mbaye shekha amenuku maneno tukaputia nguvu kauli ya yale ambalo hakiyataja wa khasatan katika mlango wa na tahdidi analaku sema wa ta'akkadu kulli hadha fi haqqi muhaddis na jambo hili na nguvu kulitaja eh na nguvu kutaja haya yote haya kwa haki ya nani kwa haki ya muhaddis yani ili wena ujasiri ukataje masala ya jarh na ta'dil ili uwe uhakika wa kile unachokifanya basi lazima toe tunamngilea hapa anayefaka zinani mahdia qala li anna asla wad'i fannihi sababu asili ya wekeo lafani yake bayan aljarh watta'dil kihi hizi hali hizi hali za kujeruhi na hali za dfani yake imelala hapo anaweza akaja mtu mwingine akajeruhi lakini nafsi yetazituli lakini akija muhaddith mashaallah sasa hasatan wale ambao waliokuwa katika masala hizi azama za kina Sheikh Ibn Baz rahimahumullah na Sheikh Ibn Uthaymeen walikuwa mara nyingi sana eh Zaid ibn Muhammad zaid ibn Muhammad wakiandika khitab. Saa, wakipelekea hotabu hiyo rabin madkali, amb kwa Sheikh Rabee madkhali bismillah ampigemtu fulani chap him to fulani. Saa, عشان نسمعوا kuna saka haya masala ya jarh. Ni masala ambayo inahitaji watu ambao walibobea katika ulama. Unaweza ukawa lakini hoja zako zikawa nyonge dhaifu kasi hivyo tu kuna watu wana kuwa ya kufuatilia baadhi axta yani kwa mtu kitabu cha kwa mfano kitabu fi Zah, kitabu fi dhilal ni kitabu cha sayyid kutub kitabu kuna falsafa maneno ambayo yabu yabu ya sayyid katika kutafsiri na katika kuelezea kila cha kazi ya ayati ameburuga buruga. Toka baada ya maeno nakuta mtume katukanwa sahaba, katajwa, nani amitajwa? Na amitajwa kwa uovu, alafu anatafsiri Quran. Anaani mtume? Na, na upendeleo, atukanwa at, at, sahaba, kadha. Sasa ukisoma kile kitabu ili umpige radi inabidi ukisome kile kitabu chote. Na si mara moja, zaidi ya mara moja. Ukielewe kuliko alivyokielewa yeye mwandishi. Alafu ndoanze kutoa makosa moja, taakibati. moja baada ya jingine, moja baada ya jingine. moja baada ya Sasa jambo hili ukimuendea mtu ambaye hajakisoma hicho kitabu cha makosa, hawezi kuandika radhi. Atakwambia nenda kwa Huyu amekisoma hicho kitabu vizuri, huyu amesoma wadhwa wa hii hali vizuri, ye atakuwa na maneno mazuri katika kulihi. Fafanua hili jambo kuliko mtu mwingine hujirakuwa mtu yule hata sipigwa radi ni zinakuja kubainisha ama upotevu unatangulia mtu ashpotea kiradiwa anakuja lakini alipotea siku nyingi tangu wa atadil faman habahu ha, kwa utajio wake kwa kumtaja ni sawa sawa na aibu ya yule aliye jitangaza mwenyewe kutaja maovu yake au almuttasifu bi shay'in mimma au sawa na mtu ambaye aliye yule ambaye aliyejisifia kwa kitu ambacho tayari amekitaj au kibitajo kwa mtu amefanya ame, ame, bidaa chama mimi ngaja na saflan mubtadia hukumu yangu nini mimi nafa nimebainisha lakini kisha kuwa na bidaa طاقوا فلل فناء الى لبدا ارحي ذا فهو جاهل او ملبس او مشارك له في صفته فيخشى ان يسري الىه الواس اسمع ومن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق ويليا بها تكمت يا عيب Ha, mfano wa aibu ya mtu ambaye alijitangaza kwa uovu. Awaltasif bi shay mimma Au mfano yule ambaye alijisifia kwa kitu katika kile alicho alichokitaja mimma dhakar. Kila alichokitaja kwa mtasa mimi nimefanya hapo fulani. Eh? Ha. Saa. So, yaani biidati, kama vile mtu amejisifia kwa bidaa alahi dhalik au mfano hapa huyu atakempiga radi mtu wa dizaini hii eh wa kumbainisha na kumweka wazi sawa akawa mtu huyo sio muhaddis wazi asa jahilun mtu huyo atakuwa ni mjinga au mulabbis au mtu huyo atakuwa amechanganya mambo au musharikul lahu fi sifatihi au atakuwa ame shirikiana na mtu huyo katika sifa yake bidaa au ya kufasid. Faykhsha an yasria ilahi lwasi. Tuna wasifu huu usije ukawa ni wenye kuendelea kwake yeye. Usije ukawa ni wenye kuendelea kwake. Okay.